Під високим небосхилом, на якому узоряні ночі сонно блемали зорі, а у беззоряні висіла глуха пітьма, вдалечи ні за полями, привітно мерехтілі світла районного центру. Здавалося би, що в тому особливого, а на мене воно чомусь так впливало і переносило мою уяву десь далену світів. Коли я дивився на крайні неонові вогники, які були вже наче відірвані від району, одинокі, десь трохи в стороні, і мені дуже виразно уявлялося, що там, в якійсь хаті, є дуже багато освітлення, і я сиджу за простим столом, і при тому світлі читаю і пишу. Що ніхто мені не перешкоджає, мені дуже добре. Я сповнений натхненням, задоволенням пишу і пишу. Мені так хотілося такого, і я дивлячись, як заворожений на ті вогники, уявно бачив себе у такій обстановці. І то не було декілька разів, а кожного разу. Я просто не міг тим насолодитися. І все ставав на тому місці і давав волю своїй фантазії. А тепер, тут, в Америці, бачу, що те було від Господа. І є сказано у Слові Божім, що Він, Бог, творить те, щоб і хотіти нам, і творити по Його уподобанню. Філіп'яни 2:13 то Бог закладав у мої бажання те, що чекало мене в майбутньому, про що мова піде нижче, коли я буду описувати, як доповнювалося те, про що віщував дух мій багато років наперед. Продовження знову про себе В тій порі мого чергування в Домі молитви я мав добру нагоду писати вірші та пісні, про що я ще не згадував у своїх описах дотепер. Поряд з іншими роботами, які по дорученню Божому мені приходилося робити, я з юності став відчувати у собі натхнення писати вірші. Те ставалося тоді, коли я мав повний спокій на душі і злагоду з Богом. Коли Дух мій не засуджує мене за якісь провини, тоді моє єство відвідувало натхнення в незвичних чуттях, які проявляли себе в тому, що в моїх думках народжувалася головна думка якогось твору, який дуже-дуже хотілося писати. На самому початку ще не було що писати, то було тільки велике бажання. Викласти на папір те, що наповнювало. І коли я наповнений радості чи суму, залежно від того, про що хотілося писати, розпочинав, обдумувати, як те викласти на папір, тоді напрочуд легко ставало думати, і слова самі складалися в рифмовані рядочки, тільки встигай записувати». З такою напрочуд легкістю я міг писати тільки в час натхнення, який потрібно було зловити і використати. Якщо були перешкоди і не було можливості зібрати і записати той струмінь слів, які звідки вслилися в серце і розум, пора та проминала, те враження, те велике бажання, яке збуджувало, наче вивітрювалося кудись, і зникало. І вже з такою легкістю написати ставало неможливим. Можна було писати своїми інтелектуальними здібностями, підбираючи і прикладаючи слово до слова, але то вже не те. Хоч і підбереш кожне слово по милозвучності рифми, по наголосу кожного слова та розміру строки, і все ніби гладенько відшліфоване, но все ж Воно не те, а якесь сухе і мертве слово, без того запалу, який зворушує серце. Те вже зроблено своїми силами, а не вдохновінням, яке від... підносить людину у світ гарячих переживань на духовній висоти. А вдохновіння, як я писав вище, приходить, коли ми з Богом маємо мир і спокій в своїй душі. Якщо усудлива думка розлучає з Богом, спокою нема. І методом натхнення не напишеш. Я не знаю, як відбувається з іншими. Я пишу, як було в мене. Мені потрібний був душевний спокій і відносна навколішна тишина. В такому стані я міг зрівноважитися, затихнути, і тоді я вловлював те, що текло. Але таких умов на нашій грішній землі повні звукових перешкод дуже мало. І думаючим людям, таким як я, був, майже завжди було некомфортно серед юрби. Я постійно відчував заманливий поклик відокремитися від гамеру життя, щоб в тишині замовкнути перед Богом, відчути свій внутрішній стан. І якщо щось тривожить, Вперше знайти заспокоєння у Господі через розкаяння, і тоді вже ставало можливим відчувати своїм духом ті небесні імпульси, які опускалися від Бога для мене. Я тільки читав про письменників та поетів, які працювали в особистих затишних кабінетах, де могли без перешкод зосереджуватися на своїх творах, тому що то була їхня праця. Вони мали для того офіційно лімітований час і тільки заздрів їхній вдачі. А такі, як я, що цілий день іноді допізна, в основних роботах затурбовані журбою життя, стомлені працею, від якої потрібно відпочити, щоб на другий день знову впрягатися у те ж саме ярмо. А воно візьми і відвідає тебе вдохновлення. Писав би, а то нема умов. Нема спокою, фізично перевтомлений, хоч десь і приладнаєшся, щоб писати, немає вже сили і часу. Та все ж на протязі життя в таких скрутних умовах, коли від недосипання залипалися очі, в мене назбиралося багато написаного, яке збереглося в чорнових рукописах. Однакож, якщо взяти все, що було написано мною, то добра половина з того, що я писав у перших порах, була негодящим. Але без того негодящого, яке послужило мені як тренажером, на якому я вчився майстерності, не було б і того, що вийшло вже більш-менш добре. Те, що я називаю негодящим, було таким не тому, що там не було хорошої рифми, розміру і милозвучності, а тому, що наша розмовна мова була дуже далекою від літературної. На перших порах я того не відчував так остро, як опісля, і тому прийшлося надзвичайно багато забракувати, а якусь частину пізніше виправляти. Яких тільки слів не було в нашій мові, і румунських, і польських, і німецьких, і австрійських, і руско-українських, і наш говір Західної України різнився від, лі... від літературно везнаного українського. Сталося так з нашою мовою, тому що ми жили на перехресті кордонів з різними народами, і хто тільки над нашим краєм не панував, забруднюючи нашу мову чужими словами. І те все спотворювало мої твори. Моя освіта, пам'ятаєте, якою було? Всього два роки української школи, і то без підручників, і без зошитів. Я не писав стільки, скільки міг би написати, тому що куди мені було з написаним просуватися? Щоб надрукувати те, не було й думки у той час нашої безбожної імперії. Давати свої вірші людям, щоб їх переписували рукописом, я не хотів. Тому що при такому розмноженні вірші геть спотворювалися через помилки і неуважність тих, хто переписували. Та й виставлятися не хотів очима людей. Мені все здавалося, що люди невірно зрозуміють мене. І приклеють мені ярлик, що я виставляюся ради своєї слави. І я не писав тільки тоді, коли просто не міг не писати від напору вдохновіння. І те саме з собою збереглося. Але в 1988 році до мене було слово від Святого Духа. Щоб я повернувся до того, що я робив в юності. І було показано до чого. У віддінню бачили, що я сиджу за столом і пишу. А на мене сходить дихновіння, і я все пишу, і опісля комусь те віддаю. І повторно було слово щоб я далі тим трудився і Бог благословить мій труд. Воно дійсно так було. Я в юності в перших поривах підкорявся вдохновінню і писав, а опісля засумнівався, чи те потрібно робити, і майже не писав. Через другу Божу посудину, маленького хлопчика, теж було до мене слово. Він бачив мене у відінню, що я сидів за столом і писав, Попісля перестав і над тим написаним роздумував, що з тим робити, і хотів викинути в сміття, але не викинув. І було сказано, що добре, що не викинув, щоб я був пильний, і все, що Бог буде класти мені на розум і на серце, щоб я те робив. А Бог дійсно клав на серце, і я кожний раз знав, що то особливе і від Бога. Разом з тим приходило і бажання те робити. Воно те бажання дуже допомагало. Додавало завзяття і уситчивості, приносило задоволення, і так було легко працювати. Хоча для тіла порою було нелегко, а досить важко, але коли приходило вдохновіння, воно брало верх над всім і тіло скорялося. Хоча під диктовку вдохновіння легко пишеться, та те ще не все, тоді пишеш і спішеш, зловлюєш друге і знову спішеш, і все ж над тим, після ще потрібно попрацювати, підкоректувати, підчистити, десь поміняти слово, особливо і народні чужі слова, нечисто літературні тому що в гарячці вдохновіння схоплюєш думку і висловлюєш її саме першим словом, яке появляється у думці, а опісля аналізуєш написане і бачиш, що є інше слово, краще того записаного. Те звернення від Бога до мене було після того, як мене звільнили від роботи, і я отримав пенсію. Два роки з моєї вільності я витратив на будівництво молитовного будинку. А далі, під час мого чергування в ньому, я вже мав можливість писати завдяки вільності і дуже сприятливих умов для такої праці. То була саме найкраща пора в моєму житті. Я мав велике задоволення від свободи, яку отримала Христова Церква, про що трохи нижче опишу, Мав також велике задоволення від того, що сталося, що ми побудували такий гарний молитовний дім, який нікому з нас і у мріях не уявлявся, що таке може бути можливим. Я бачу матеріалізоване те, що було у моїй уяві, коли раніше в моїх думах народжувалися реси майбутнього зібрання, його контури, форма і оздоблення, що воно стало реальністю. Те приносило мені велике духовне задоволення, а третє – те, що і я отримав від Бога свободу, якої прагнув все життя серед тіснот, які стискали до неможливого. І все те разом взяти впало одноразово на мене Божим благословенням. Та ще і в таких умовах, де я міг насолоджуватися тим, в такій атмосфері, яка була дуже бажана моєму духові. Я справді не можу описати ті почуття, які я переживав тими чарівними ночами самотнім у домі молитви. Ви бачите, я топчуся в моїх описах кругом того, щоб виразити те, але не можу. Не маю тієї здібності і тих слів. Те передати. Славлю Господа, бо Він поїв мене дійсно небесними росами і приходив до мене так близько. Він задовільнив мою велику спрагу, яку я носив роками у моїх мріях. Хай опишу хоча б одну ніч, проведених у молитовному будинку. Була зима, сердита снігова вихола з лютим морозом.